Ageri hortan, eh, haipatzen da amnistia, eh, eh, amnistia aldarrikatu behar dela, Estela dela eh, baztertu behar amnistiaren eh, eskakizun hori, eta bake bidean eh, omen gira, behaz eh, bakerik, ez eh, da egiazko eh, bakerik eraikitzen al, amnistiari gabe, eta behaz biziki importantari duditzen zauku, amnistia aldarrikatzea. E, Gaur egun. Noxiste, Prezeski, ageri horren izenpetzaleak? Ba, ageri horren izenpetzaleak latanoi bat preso ohi gira, behaz denak ezkerra bertzaleko militanteak, denak e, estrategia behiarekin e, ados, e, baina oa duten zauku eta pauntan e, behar dela amnistia larikatzea E, aintzianen maitea. Ze, amnistia baita eskakizun politiko bat. Borukaren ahazoinak eta helburu politikoak e, onartzen eta e, ezagutarazten dituenak. Eta urratzori e, beharrezkoa duritzen zauku e, egiazko bakiaren e, eraikitzeko eskolegian. Odean, komentario batzuk agertzen dira, or, batzuk interpretatzen dute guri eta estrategia desberdin bat, edo ez adostasun bat ezkarra bertzalean finkatu aden estrategiarekin egia baita, hor amnistia gutiago aipatzen zela, gehiago hain zinatu horbilketa. Mm, ez ez, e, berriz ere reten dut, e, estrategi behieunekin e, ados gira. Salbu, iduritzen zauku, eta hortako iten dugu e, ekarpen hori ekarpen baita, ekarpen bat, e, oaiko estrategiaren osatzeko. Eh? E, eta iduritzen zauku, eaz bergitzere, amnistiaren e, aldarikapena elementu, biziki importanta dela ez dela bastertu behar. Eta e, hori ez da bat kontra jartzeko gaur egun presua iburu, zelamaten den politikariken, Beziketa, osatzeko. Iduritzen zauku presuen kasuan, E, Bizkin importanta daela amnistia, lagrikatzea entzienan emaitia, justoki presuek eraman duten e, borrokaaren politikotasuna ez baztertzeko. Eh? E, gure Euskal presoak, e, preso politikoak dira, eta politiko tazun, e, izari hori ez da baztertu behar. Kontrakoa guri da, eta ezkerra bertzeleguziari eta eskoalerri guziari da, aspi maratzea, politikoa tasun hori eta biziki importanta da. Eh, eskoalpresuak, badira hono presuak, eskoalpresuak eh, engailatu dira, beren bizia eman dute, engaiatu dira eskoalerriaren zat. Eta bai, eskoalerriak zordu eh, eskoalpresuen askatzea. Eh, eta bakia eraikina dugu, eh, denek elgarrekin eginen dugu, Eta horrek ez baztertzen euskal eh, presuek, berendez martxak inditzaten, balintzapeko askapena aldeiteko, eta eta horre, ez du hori baztertzen. Baina, denbora berean, behar da, hamizaren aldarrikakena eman, eta hor, eskakizun horren ingurian, euskal gizartea, eh, mobilizatzea da gure helburua. Uste duzu, español edo frantxez gobernoak presdirela horren entzutea? Ez, e, frances eta espanyol estatuak estira prest horren entzuteko, frances eta espanyol estatuak estira prest eskuararen e, bizirik atxibitzeko, frances eta espanyol estatuak estira adoz eskolegiari ezagupen politiko baten emaiteko, Francesc eta espanol estatuak ez dira prest eskoalegiari autodeterminazio eskubidea respetatzeko, eta alta hori gure eskubideak eskoalegian eskubideak dira, oinarizko eskubideak, eta eskubide horiek behar ditugu defendietu. Naiz eta espanol eta francesak ez adositzen, guri da eskoalegian guri da eskoal dunguzien artean, gure eskubideen defenditzeko, guri, guri da gure eskubideak defenditzia, Egiak biziarazteko gure eskubideak, oinarezko eskubideak, behar ditugu, defenditu, eta eskoalpresoen kasuan, eh, hojono -ho, bada, presa amniagoa, zenta urtiak pasatzen dira eta beti preso baitira, horre guri da, eskoalegiari da, mobilizatzea eskoalpresoak ateratzeko eta eskoalpreso guztiak aterako ditugu amnistiaren bidez.